Som-hi! Eh. Bueno, estem en directe o al final no? No, sí, no, vale, no. Vale. no millor, millor. Sí, sí. Si ens podem censurar coses. És es que el Summer Edition ja ho té, això. Saps quin s és el problema? De que feixis. no sigui directe, que ara la gent ens deixarem anar més. Hi haurà més coses per tallar i jo voldré tallar menys. No, no s'ha sí. no, no de tallar res. Els com si estigués en directe. No, no, és sí, sí. Farem el paper el del directe. directe. No jo jo em, callaré, em callaré un merder de coses. No tranquil. Perquè si no ens ho haguessis dit, culpa nostra. No et crec. Ara sabrem què... Què, som-hi? bonito. Yo... Oh, no. Les notícies. Benvinguts i benvingudes a Les Notícies, un noticiari mensual d'objectivitat dubtosa. Uh, farem un programa estiuenc que vol dir que ens ho hem currat molt menys del que ens ocorrem normalment i que ho fem sense samarrecar. Exacte. i res, dit això, comencem Alcaldessa èbria té un accident després d'una xerrada sobre conduir sota els efectes de l'alcohol referent pedagogia L'alcaldesa de Redlands, Karen Williams va estrellar el seu cotxe sota els efectes de l'alcohol va estavellar el seu cotxe sota els efectes de l'alcohol. Home, dient Karen, <ríe> el mínim és que estrellis el teu cotxe sota els efectes de l'alcohol venim del pont aeri una, una tarda tonta, perquè ja venies... Una tarda de, de diumenge. Sí, venies de tot el dia liada. Que... No vas ni entrar al pont aeri, Karen, però... La Karen amb la cara nova. Per qui Déu. Sí. Sota els efectes de l'alcohol, tan sols una hora després de participar en una reunió on famílies que havien perdut a éssers estimats en accidents causats per conductors en estat d'embriaguesa. Molt bé, molt... I com, Mol, i molt una sensible, cosa, era molt un, sensible. No, i, I què va fer? S'estava aturrant mentre els, hi deia, mentre els hi feia la xarra, perquè clar, una hora després... Gairebé, devia amb la pataca o potser saps allò que fan les clar. pel·lícules americanes allà amb, amb una mena de paperina. Saps? Fent veure sí. que veu un got de llet. I Home, jo, jo crec que això estaria a lleig la senyora amb una bossa d'aquelles de, de, sí, sí, de paper pa. a la trip. I sí. està feíssim, bebé, i coger el cotxe. I me cojo, las, me bebo les copes de vino. Bueno, I vi, me sí, sí. tiene que decir. Sí. Ah, vale, sí, a usted, a mí las copas de vino que yo tengo que tomar. Uau, molt bé, una això, bona això. imitació. Això, vale. això. Bé, bé, com has fet això del nas? Com has fet això del nas? El refraner espanyol, parlant d'Espanya, diu... Puta. que, haz lo que digo i no lo que hago. I es veu que la Karen Williams, l'alcaldessa d'una localitat australiana, ho va aplicar al peu de la lletra. Austràlia, això? Sí. Jo em pensava que era gran bretània. Allà la cervesi gira al revés, com els sí, vàters. No? Austràlia, sí, val. Perquè tu saps que Austràlia és un continent de delinqüents? Sí, jo sí que ho sabia. Era una presó. Ho sabíeu, això? Era on enviaven a, tots els... a tot lo xungo. Era com una presó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 hem de netejar els nostres carrers de la conducció sota els efectes de l'alcohol. Va dir, després de reunir-se amb un col·lectiu de <susurra> familiars... Això és com Déu, com anar missa. Va dir... Heu de netejar... Sí, sí, els, el els, els capellans també diuen moltes coses i després... Va és dir... M'ha que, sí, sí, és que m sonat això, m'ha bueno, sonat no, a missa. Saps? A, no, a, no, més, a no. més a més, a més, a més, a més, practicant una cosa que llavors no fas al contrari. Saps? No, no oblidem que és política, aquesta senyora. Ja, ja, ja, ja. Com és aquella sí, sí. frase que diuen a missa, allò de no sé què, senyor? Ara, em sembla ah, que moltes són així. Saps que fa tots quants. No sé què, senyor... Uns quants dies, la gent no, no Jo tinc pavimenta. flashbacks de quan era molt petit que hi havia anat. I, I un però... festival, no? Sí, bueno. Us adorem, senyor. Sí. Us adorem, senyor, molt bé. Ah, veus? És que era de no ser sé senyor. Sempre ens queda... Que <ríe> <ríe> Sempre queden reminiscències del passat a dintre. S'ha de, de buscar, però... Jo amb el vostre esperit, eh? Ah, ara, ara doneu-vos doneu la guerra. Tots hi han passat, eh, per aquí. Bueno. <ríe> doncs això... Um... Va dir, després de reunir-se amb un col·lectiu de familiars afectats per accidents de conductors ebris, una hora després... Una hora després, eh? Una hora. Sí, sí, o sigui que que jo Estava no sé sí, si sí. És que es va ficar un embut de les oques i va començar allà a glau De les oques? De les del foar. Sí, sí, ja, ja, ja. Tens test, tens test. Directe al fetge. Exacte. No, no, un símil, però no, molt ben trobat. Eh? Una hora després, Williams es treballava al seu cotxe i et o sigui, tant... ah, que no la van parar que la van no, parar no, va xucar. estavellar o sigui, es va parar ella sola la paret va dir, vale, està aquí exactament claro, Diu, claro. i admitia que havia après diverses copes de vi tot el de... seu esbici s'han de, de respectar, sobretot si no molestes a ningú després, després de l'incident em fa gràcia, va ser un accident no un incident Mola, incident. Bueno. És, és com minimitzar però bueno després de l'incident va sortir davant dels mitjans de comunicació per demanar disculpes i admetre que havia comès un error. No Ho volver, no volver a ocorrir. Eh? Ho siento mucho, no volver a ocorrir. M'equivocao. Sí. Alfredo, ponme un whisky. Sí. Sí. Me voy a catar. Ta També, ara, ara, ara, ah, per, per descartar ràpidament que n'és a presentar la dimissió. Home. Eh? La, les presses eren per dir que no dimitia. Oh, Molt professional. Som a Som a Aprendré d'aquest error i seguiré servint a la meva comunitat com ho he fet els últims 18 anys va dir uh, joder, joder. Home, 18 home. anys, eh? I l'ha cagat al cap de 18 anys Bueno, sí. que nosaltres sapiguem ah, per això, per això. Que nosaltres, O sigui, cagar-la després de sortir o sigui, tu dones una xarra amb una gent que ha perdut les cames perquè l'ha atropellat un borratxo i, i surts d'allà i a l'hora dones no sé quan va donar, no sé si surta la notícia quan va donar, però jo crec que hauria de ser públic perquè depèn del que donés és com per dir-li. Senyora... És que hauria de dar una llei, que, que directament... Que, no, no, i que vostè puta alcaldessa... No que pot no, donar... Que... Es no volia pot... ficar la pell de l'altra part del, de l'incident. Empatia, se'n diu. Clar, Clar, eh, perquè dir... el, el, el que va per de les cames ja l'entenia, ara s'havia d'entendre el que... que no, I per això va xocar amb l'arbre, no? <laughs> dir, aviam si les perdo jo també i... No, no, però és que encara era més greu, no era gent que havia sobreviscut, eren les, fa, les famílies que, que se'ls havia mort algú, mares que se'ls hi ha mort el fill que l'han matat un conductor borratxo. El hijo se ha subido al ciruelo. ¿saps? ¿Saps? Ah, Segur que estaban les la, senyores allà parlant i els pares i les mares a mi hijo, tal, se lo llevó un borratxo i lo mató con el coche i tal. Sí. ¡Ah, buenísimo! La senyora borratxa, allà a tercera fila. ¡Qué bueno! ¡Otro! ¡Otro! ¡Pome una cerveza, niño! ¡Otro! ¡Dróguense, señor! ¡Dróguense todos! ¡Dróguense todos! Clar, però era la que feia la xerrada. Ja, I ja. Va, saps? És que... No, <laughs> és que és Muy profesional. En algun moment es llegeixen testimonis i jo m'imagino la senyora com animant-los allà. Oh, boníssima la història. <laughs> I aquesta, la, la sang de gris que jo em bec aquí... Eh? No. Ah, perquè només ens parlen de l'accident, però de com van a la xerrada aquella, això no en lloc.: No. Bueno, no ho sé, ja ho veurem. No. Naturalment, hi han sortit diverses veus que creuen que no és apta per ostentar un càrrec públic. Només? <ríe> és el cas de la Judy Lince, que es, que es va encarregar d'organitzar la reunió d'aquell mateix dia. És a dir, la, organitza l'acte perquè ella vagi fer la xerrada, però és que dius, aquesta dona... Mai és, igual. és un Lince. Sí, la Lince és un li... La Lince va perdre la seva filla en un accident relacionat amb l'alcohol el 2009 i ha demanat a l'alcaldessa que dimiteixi de les seves responsabilitats. Segons ella mateixa comenta, la mateixa Williams la va trucar entre llàgrimes després de l'incident per, hòstia, però és que això fos, jo què sé, algú fos al l'OK okay diari o això, entendria que estiguéssim minimitzant, però és una, és una política d'Austràlia, aquí també hem d'anar... Pues soy, les... No, és Soy Motor. Home, eh? Soy Motor. Soy motor. Soy motor. Soy motor. Hosti, hem soy de canviar motor. les fonts. Eh? No, no. Aquestes són les nostres fonts, són les que són. No, de no, no tenim pressupost per més. No. No. No. No. No. Soy Motor està molt bé. Eh? Està I entén molt sobre... Sobre, sobre, sobre cotxes. Això és geopolítica. Després de l'incident, per demanar-li perdó. Lluny d'impressionar-se, la Lince va respondre que confiàvem en tu i ens has defraudat. Se suposava Borratxa. que tu eres la que ens havia d'ajudar a conscienciar i ens has defraudat a tots tens sort de no haver matat a ningú l'alcaldessa fins i tot va fer una campanya fa uns, uns mesos amb les famílies de la parella formada per la Kate Ledbetter i el Matthew Phil que van perdre la vida junt amb el seu fill no anat en un accident o sigui com pot fer una campanya amb gent que està mort no ho entenc Clar. Home, si... No sou... Home, i, si va, I si ho va fer, està a fer. No, perquè no si sou yanquis. Fer, no, no, no. Bueno, no. si s'havia quedat diverses copes de vil, potser va al cementiri i va fer de la seva. Però això no és posar la, la pota Com a la este galleda, és es tirar muerto, a la piscina. Este muerto está muy vivo, però doble, saps, allà? En comptes del mort al mig, ella la al mig. I els dos quedaves ai, ai, ai, ai. Estava de barra. Quin país, eh, Estats Units. Austràlia. Oh. Ah, sí, és veritat. <ríe> és anglòfon, això ho hem sí. sí, no, de que... dir. Aquestes coses no, crec que només passen al yanqui, llavors. Si sí, sí, a la ràdio sí. entro, fa que el ridícul i marxo. <ríe> Gràcies, Joan. Gràcies. En aquell moment Williams va qualificar la sentència de 10 anys de presó com manifestament inadequada. Home. Quan entra amig dels morts i tal. Allà, bueno. Cucs corrent per allà. Ui, ui. Per la, seva part, <laughs> per la seva part, la policia ha obert una investigació, encara que <laughs> encara que el moment, de moment, no no s'han presentat càrrecs. Una, estic llegint així de malament perquè estic fent traducció simultària del sí, castellà, sí, sí, sí, eh? Sí, sí, no, no, sí. Que si vas lenta, Xins, així no també podem rumiar més a poc a poc. <laughs> no, no. Una cosa pot canviar segons avanci la instrucció sumarial i aquí està quedant la notícia. Molt bona. Eh, uh, no pendent de judici, garantes o Quan bueno, diu que li demanen 10 anys, o sigui, no? I no? no? Ara amb tota la notícia m'he quedat amb la idea, ja, saps, aquells licors xinesos de, el eh, qualicu, dintre... con... són dico, mexicans. Sí, mexican. Allà dins. Ah, jo me quedat, quedat, Tenim la geografia super aquí, bueno, aquí són tots. Així ah, sí, és una mena de tequila, no? Sí, mezcal. Mira que m'agrada el tequila, però cucs a dintre no? Ara ja està prohibit, eh? És la proteïna del futur. I l'altre dia, no fa molt que anar a un, a un restaurant mexicà a fotre'm d'això, ja no hi ha el, el mescal. El amb el, no, però ja ha fotets de, de bitxo picadet. Bitxo ah, picadet i te'l fiquen damunt de... Això sí que és legal. Desquartitzar, sí? Sí, però... és una de les tonteries. Bueno, no sí, és... La qüestió país... és que... O sigui, fes el que vulguis... Però no donis lliçons a ningú. Ni que no Perquè vegi. aquesta senyora, per donar lliçons, goita. Goita quin ridícula ha fet. Que ho ha fet a Austràlia i ha sortit aquí amb un poblatxo. Sí, sí. Oi-te, l'Aznar no senyora. va donar lliçons, hi veus? que bueno. no va donar lliçons? No, no, no. No, no, no va donar lliçons. Ni sobre va... això, sobre això. Puedo profeter no? que hi ha bombes de destrucció massiva. Això sí, ningú no ha lliçó. Cap, cap, cap lliçó a l'Aznar. La bueno, sí, part. de català. Escolta, o sigui, va, i d'anglès i d'anglès també sí, sí, ens han en palonat sí, sí. unes quantes. De murs, de vida, play. de vida. Bueno, de compr trenes un bigoti. I de, i de gimnàstica. I com parlar sense moure muros al llavi superior també. Sí, bueno, això... Per això portava bigoti, Perquè, ja, perquè no no tens. Ja, està impedit Era com un no sé quins muñecos No fa que un, no fa hi havia dels impedits, home. Està bendit, no? no he dit anormal. <laughs> Uh, un rebaño de vacas ataca un grupo de soldados españoles. Es que ting ting ting ting ting. Ja, tot, tot, a l'hora. Eh? Vaques sagrades a partir d'ara. Tot a l'hora. Pòmme algo, Dio Joan. Una unitat militar espanyola s'ha vist obligada a huir al ser atacada en el desenvolupament de unes maniobras en la província de Cádiz. El culpable un numeroso grupo de vacas de la raza retinta. Retinta. Retinta, diu. Seran perillosos. Pff, sí. No sé. Com a mínim, tenen tintes o bastantes, ¿no? Sí, saps no. que no tenen? Matralletes. Com els calamars. <ríe> <ríe> matralletes, tenen. Matralletes. No ha habido que lamentar daños personales gracias a la preparación física de los soldados que participaban en el ejercicio mili militar. <ríe> Nada más per catarse de la actitud agresiva de las vacas, posaron pies en pólvora. Pólvora. Pólvora. En... En Què vol dir, pies en polvorosa? A córrer. A córrer ah, eh? com Escolra. si regues no un ah, bo, avall, És que aquestes frases castellanes, Gràcies no? Gràcies a la preparació física, mare mire. Sí, sí, sí, sí. els has de veure. Si algú pot veure oh, el vídeo, se'ls nota. La preparació física de, dels militars la destaquen així. A veure de quantes vaques ets capaç mm. d'escapar. Sí, és, és des del bar de la barra, si pots arribar al vàter tres vegades abans de... Sí, si és capaç d'aguantar l'escopeta tres <ríe> minuts sense cagar-te a sobre, ets vàlid. Els <ríe> soldats huyen para no ser golpeats per les vaques. Un usuari de TikTok, de nombre. És oh, okay. <laughs> es que no pot ser menys èpic que l'exèrcit espanyol. Un usuari de TikTok. Bueno, també la notícia... Que han com... quedat per això, ja. Eh? Quina... Bueno. Era casa, de, que hi ha? Casa i... Y... Casa i Cedal. No. Eh? no. <laughs> era un altre. Ara, ara i uh, Cedal. No, Cebo Caza o algo així ens deia. Club de Casa. Notícies del Club de Casa, sí, eh? sí. ja ho veieu. Molt llibertat tot. Molt, molt. <laughs> està molt això. Usuari de TikTok, de nombre, arroba... Levante del Sur. Levante del Sur, eh? Ha publicado en su cuenta... com un nom del CIT. O l'altre, del Gold Molins. O sigui, Múrcia. Ha passat a Múrcia, això. Ha publicat en su cuenta les imágenes de la refriega. Entre un rebaño de vacas retintes, la raza recibe sí, ese nombre... Se'm bon, se'm ara explica, eh? explica perquè què la, la, la raza recibe la ese la nombre... Debido a la coloración rojo-caoba intenso de la capa. La capa, aquí, porten capa a les vaques. <ríe> <ríe> Primera notícia. El, sí. el ruedor potser sí, però... És com li diu la gent que caça a la pell. Ah, perquè sí? La capa. Ah, vale, perquè clar, no fa, perquè és el que em fan. Ah, és el cub ah. de la caza. Així ja no sap tant de greu, llavors, quan li has de treure. És una enganyifa dels de Exactament això. Que senyor uns dels meus referents de la vida, eh, Sí, sí, va sortir l'altre dia lloc que et deia, va sortir el número 1 de, dels és, 20, és no sé crac. quants anys d'APM. És un crack, és un crack. Aquell i el senyor de a mi me parece tot bé, perquè com jo vivo, en no la no altra. El... Pues <ríe> sí, ja. aquesta gent, aquesta sí, sí tota sí. preguntes no... per naps i conteste un cols sí. i. Sí, sí. Un grup de sogavos de l'Exèrcit Espanyol. La província de Cali. Hi ha a Quartalados més de 11.000 sol 11 soldats. T'imagines que els van fer córrer tots les vaques? Ojalà, tio. No, per veure-ho. Ojalà. Com allà perquè vingui un exèrcit de fora, nano. Hòstia, però si 4 vaques faig... Per caixar el satèl·lit mirar-t'ho allà amb les cristetes. No, no, però que no 11 eren 11.000. El vídeo es veu... Bueno, és que amb 11.000 hagués estat molt... 11.000, que és molt... Fan allà. molta pena i molt ridícul. A mi m'agrada molt... més a més hi ha un vídeo, és que fa molta risa. Pintant vas... com si fos allà el, el ruedo, saps, el torero el allà, saps, allà superèpic i és no, super... home, el vídeo se'l van gravar ell, segur <ríe> si no, conto tu agravés el toro no, el <ríe> va, va fer el, el, el levante del sur Om, el, el, el, el, pagès, el, el pastor de les vaques allò, que, mira, hòstia, mira els sí, tontos clar. com corren clar, sí, sí, sí segur, segur perquè això no ho publiquen ells, sí, això, això, si, si es publiquessin tot el que fan, bueno el senyor va fotre una tarda allà ja. <ríe> estava allà tallant formatge, diu, mira aquell Aviam, bueno, un numeroso grupo de vacas ha encontrado en su camino a una unidad militar desplegada en un arroyo estaven bueno, a maniobras en un arroyo importantíssim controlar, on era això? Uh, uh, uh, Cádiz Cádiz la reacción de los animales al se con los militars ha sido investir a los soldados que entraron a su paso. Aleluia, hermanos! Va, va, va. Ben triat. Les vaques no ataquen a les persones, però i els militars? Si no ets persona, sí. pues llavors ja sí que val, no? no. Ho saben perfectament. Això ho ensumen de seguida. Una... Una vaca ho veu. Sí, sí, sí, sí. Que no ets persona. Ho ensumem tots. <laughs> bueno, bueno, tots, tots... A los miembros de las Fuerzas Armadas no les ha quedado más remedio que batirse en retirada. Batirse es <ríe> un, una contradicció, o te bates o retires. retiras, Batirse en retirada. Tomar una cosa épica. sembla divertit davant d'un ramat de vaques. El vídeo és... el vídeo era que, que, que sortien cames a judeu, no ja, que no retirades, verdad? Estan veure... posant paraules de de, de... de, hist... de, sí. bueno, de militars amb Bueno, que s'han cagat perquè venien les vaques corrents. Sí. Un desembarcament de Normandia, però com... Que, És que la xixi. més lamentable que havia pogut passar l'exèrcit després del submarino aquell que van fer oh, i no se'n secava oh, de l'aigua. Oh, ja no I i les cabres del Pere Gil, i, bueno, i, i, i, i compteu, ni en ja bar, ni en bar, i està discutit, eh, i que no. I el pare caigudista. Oh, oh, oh, aquest medalla, eh, però grossa. És que tenim un país, que ens mereixem que ens envaeixi qui sigui. És que vulgui, s'ofereix. A la senyora del poble aquest austríac, la borratxa austríaca, que vingui, tio, i ens envaeixi. Hòstia, Borracha maltang allà, ha de ja ja. Ja lluitat més d'un cop pels austrics. Oh. <ríe> no, de... era a causa d'Àustria. Era, era australiana, no? No australiano, Àustria, eh. pues A tope. A tope com la... com <ríe> com passava jo. A la estampida. Que les sí, els vaques van embestir. Oh, van embestir va sense ridir. Los militares han tenido que huir con tal celeridad que uno de ellos se ha visto obligado a abandonar su arma en el suelo. Dimitri, pasa'm el Kalevnikov. Però, una cosa, com, com... Com han de ser de violentes perquè deixis que, la matralladora, Llauvi? On... Clar, clar, com han de ser aquelles vaques, tio... No, ja els eren has vist i eren els maquis. si passen més gana que jo no has vist? Oh. Eren, eren els maquis d'aquella zona jo, jo el que sé és com em veia Espanya <ríe> amb ja, vaques, vaques, no? vaques. perquè tiren les armes i foten el camp corrent jo sí, crec sí. que és que estava tan cagat que veia que no sap córrer amb l'arma i que sense l'arma corria més però ràpid però si no sap perquè... córrer amb l'arma que no es faci militar ara t'anava bé, si no saps correr amb l'arma què fas a l'exèrcit? o que faguin faci en coronel <ríe> també, també. No, capitan general ja està aquest senyor no el pots posar a disparar qualsevol? Li un bigotet. El Però si sí, el, el màxim dirigent de l'exèrcit, que era el Juan Carlos, eh, li havien de posar l'abafant allà a tiro per poder disparar, saps? Bueno, sí. poder disparar el I el, seu... el caputat el general era el màxim. Le apunte al centro, mi majestad, apunte al centro. El servent mort. Eh, eh. ¿Dónde està el centro? <laughs> Que l'èpica continua. No tens música, el senyors ells Anells, o una merda així. En el instant de la recuperació de l'arma, el militar s'ha vist rodeado por el ganado. Por suerte. El van rudes. i l'insultaven, l'escopia. Picoleto! Picoleto de mierda! Madero! Militar! Chacurra Campora! L'insultaven, eh? Sí, molt molt. Les vaques allà escupint per, suerte, en ese moment les reces no han hecho ademán de embestir al soldado. Ademán, que vol dir? Ara intento. és que ara t'has equivocat Ingesto. llegint, no, ademán. In, que, no, que no han intentat fer el gesto. Ah, sí. Les reces, eh? Yeah, yeah. sí. Les reces. Perquè imposava tant que han dit, Saps què? Deixa que aquest és el tontu, és el que ha perdut l'escopeta, aquest no ens diu. Que endote ell. Aquest, no aquest, aquest no. segur que si ens no el... Si... Si el mates, encara ens matarà a nosaltres no, perquè no. has matat un tontu. I si dispara per algun dels seus, vull dir, el que fa. És que després, clau, tot després com jo és que em el tiu de Hòstia" se m'ha caigut la pistola, no, m'ha caigut no sé què, i tornant enrere, perquè després de veure com l'hi expliques, sí. tu al quartel i veure com l'expliques expliques al camani allà, no, no, te vas al calabosso. Se m'ha caído la pistola haciendo les maniobres. Pelar patates. No, no, és que venia una vaca corrents. Yeah. Com que venia una vaca corrent. Recordem a... <laughs> <laughs> <laughs> És molt difícil no riure, eh, davant d'aquestes situacions. lamentable. <laughs> Recordem a l'audiència de Barcelona que les vaques són herbívores, no mengen carn de cap tipus. No, això no vol dir que no matin. Sí, bueno. I creusos, que no solo que nos haigut a Galiciia els sí, va que i clar, home, no són mascotes, però viam. No, se'ls hi pot deixar dos metres i passar per un tros i no cal no cal, no cal les de donar pausa. Si portes pel set. un si portes un pal, agafes un tro. Un pal. Ja Saps quin crec que és el problema? que van anar a donar pel cul a les vaques. Eh, clar, sí, sí. <ríe> bueno, això segur, perquè Home. tenen uns vicis molt raros. A més grup, gent, eh? Tenen uns, uns vicis molt raros. Aquesta, aquesta gent no coneix, i aquesta gent la deixes anar pel camp, i què, hi ha vaques, pels vaques. Això és com els d'allò dels toros, de tan tant tant, alguna, fa justícia, però molt de tant en tant. Molt tant tant. Tan. Van voler fer una manada amb una vaca, i el aquesta que va si o... per la culeta. Com les vaques no tanquin els ulls, eh? Me cago en Déu, com els toros. <ríe> Sabeu en cap on van, eh? <ríe> Por qué <les> vaques... <ríe> Atenció. ¿Por qué las vacas atacan a más gente que los toros? <ríe> no hubiera llegit algo vell. <ríe> això ens ho podem saltar perquè ja ho has comentat. És això. Perquè bueno, no tanquen els ulls. Desarrolla el l'instint de protecció. Sí, sí, bueno, no cal que demostrem a tope que no ens bueno, han llegit la notícia. ¿eh? No, no ho ha llegit, això no El comportament de las vacas en estas imágenes gravadas en la provincia de Cádiz son consecuencia de su desarrollo instinto de protección. Este puede haber activado a considerar las vaques a los soldados un potencial peligro para sus terneros. Claro. Eh, bueno, y por toda la humanidad. Es y por tot... No, pero que defensa la canalla, quan trobes un senglar amb les cries, que, que, que se t'emportarà. Según un informe realizado en el 2017, 17? Por... <laughs> M'encanta el teu catanyol. 2017. És es que havíem parat números i no, sab no ha sabut com fer-ho. No, és que ja estava llegint perquè després vem anglès, ¿saps? ja m'estava col·lapsant. Oh, ara Ara veiem. <laughs> que entrau el borratxo, que entra el ah. borratxo. <laughs> Cabrón. Segur un informe realitzado en el 2017 por la Health and Safety Executive, organismo britànic encargado... <laughs> Tirat, Encargar la seguretat en el trabajo. <laughs> la seguretat dels los en el treball <laughs> és que t'ataquin les vaques, no? Estem parlant això d'això, de, sí, de, d'epis, no? com un sí. casco o com uns guants. prevenció de riscos. <laughs> de riscos Quan aixequis un peix, t'has de jupir, aixecar molts genolls, eh? no pleguis l'esquena. <laughs> em sembla... O sigui... O sigui, a tu t'ataquen unes vaques sent uh, electricista perquè estàs amunt d'una torra i baixes i t'ataquen perquè baixen al mig del camp i va vale. bé. Però sent militar tio, no et pots permetre que surti aquesta... És que... Quin exèrcit no t'ha de vindre a envair? Oh, és que i... fins i tot jo em veig amb cor d'anar a Espanya ara. Si et fan pau unes vaques, vull dir, quan veigis tancs... El no que és que és el club tancs. de caza, que són, són pròxims a ells, saps? imagina't si... Sí, sí, sí. que s'han hagut de correr molt la notícia per no deixar els sí. en ridículs allò, un, allò de, de la capa saps? el color de... Bueno, no sé, com tot molt perillós no? bueno, això, són vaques és el club de caza són roja, són també és perillós el metro si et fiques allà la via Cuidons, i els militars i els bisbes uh, des de l'any 2000 hasta el 2015, 74 persones habrían fallecido debido a l'ataque de una vaca en el Reino Unido. ¿Cuán, cuán, ¿Cuántas? 74, uh, en el Reino Unido. Però perquè allà, allà hi ha molta més pastura. Ah, <ríe> me sap que volies d'intel·ligència. Sí, bueno, però saps que no fan allà. <ríe> no, però això ho han dit perquè aquí no ha mort tanta gent. Vols no? Jo crec que n'ha mort més. Aquí no els conten.- saps, saps què no fan, allà? Ficar-los en una plaça i dir atropella gente, vaca, atropella <ríe> sí, sí. gente. Pinxa-la, pinxa, pinxa clava-li a les banderilles. Si no els infermins entrarien dins del mateix sac i no pot allà. ser, tu. Jo diria que Aquí les vacques, els morts per vaques Home, i toros si no es toquen. Home, si els toreros, llavors... Morts Llegant no es toquen. Tot el és la tauromàquia i tot això... A Espanya, la, la mort per tonto no val. No val, no es conta. Quasi manueu, cabreu. Els van sumar tots amb els del Covid. Què? Va seguint, vaig tirant. Com tu ho veig, és una sí, mica. Oh, però veurem, si no ho tallem. Si és molt llarg tot, podem treure... Una vaca en vista a un cazador durant una monteria. És una altra notícia o és la mateixa? No, és una altra. Va. Però és una de les vaques... No, si és una de les vaques mateixes que va perseguir els militars, sí que és la mateixa en notícia. És de la mateixa família? Sí, sí, sí. Volem sí, sí? ah, saber aquesta família si ja ha tingut més, perquè lo millor són maquis de veritat aquestes vaques i no ho sabia mig quilòmetre agredint a tothom, m'han retirat la paga i algú ho pagarà. L'actitud d'aquest senyor, l'actitud a prendre la vida per tothom, eh, pel meu gust. Però, ja, bueno. Sí, justícia divina. Un operatiu entre policia local de Manresa i Mossos detenen l'home després d'un mínim de cinc agressions amb acarnissament i una dotzena de cops amb pentes contra la gent que passejava. Amb té a sus vicis, s'han de respectar... respectar i s'han de respectar i jo aquest senyor el respecto perquè quin remei amb acarnissament vol dir fent molta sang o... amb acarnissament sí. vol dir et, et rebento cardenent, cardenent, cardenent, per... Portem... per exemple dues patrulles de la policia local de Manresa es presenten a la plaça Gispert fent grinyolar els pneumàtics tot just dos minuts després d'una trucada avisant de la violenta agressió a un home gran que si no hagués estat per la gent que l'empaitava, l'agressor hauria continuat amb la víctima a terra a bocaterrosa. Això que és, audiodescripció, el de fent grinyolar les rodes? Sí, ets el que et dic, notícia del Nació Digital, per tant, hi posen emoció... Intenta, és, és una pel·lícula per ells, el periodisme. Sí, sí. Però sempre la policia sempre aquests, això ja ens hi vam trobar, que sempre, sempre van grinyolant com si fos allò, com si anessin, llavors ja arriben i... Els, ja accidents, els accidents quan arriben ja estan plegant, ah, no, llavors, els bombers i l'ambulància ha marxat. Aquests ja no venen, ni venen guinyolant, ja passen no sé. per allà quan ja està tot net, tot a punt, vale, va. Doncs l'agressió, l'agressor, fuig pel carrer Sant Fra San Francesc amenaçant jo no cobraré, però vosaltres ho pagareu. Vosaltres sí que cobrareu, eh? Ojo, eh? Un senyor que li han dit et retirem la paga sí, sí. i ha dit ah, sí? pues aquí pillarà tot Cristó. Tampoc i tot xurururu. Sí, però, però no, no tant. Jo per mi és un no a tot, saps? Sí, sí, allò, eh? sí, jo sí, perdré sí. la paga, però aquí m'enportaré tothom poc que a mi. Allò... Però a mi em donareu de sopar durant sis anys. A Lladoners hi ha piscina i gimnàs, eh? Sisplau. Finalment, l'operatiu policial a l'altura de la muralla cantonada amb el carrer de l'Apotecari, a, a l'esquena de l'antic hotel Pere III, també arriben els Mossos d'Esquadra. És aquest dilluns a dos quarts de set de la tarda. Aquí ja no grinyoaven les rodes, eh? eh? Aquí ja... Ha... No, no, aquí ja anaven a peu. L'home <laughs> raja sant pel nas i continua desafiant el nombrós col·lectiu que l'ha anat des del carrer sobre roca. A mi m'han retirat la paga, però vosaltres la cobrareu. I el van seguint tot de sequassos, com Jesuís. no la gent, que, la gent que li ha anat una nota. <ríe> bueno, si el fa. A mi m'han retirat la paga, però vosaltres la cobrareu. Els que l'han empaitat despodrin d'ell. Porta graina a tothom que li passa pel davant des del carrer Soroca. La febre gasra agressora, però, havia començat abans. Els donació digital, fent un trí, Abans de què? De, de, de, de que li anessin la paga? Abans del carrer sobre roca. Ah, vale. <laughs> perquè diuen, la policia confirma a Nació Manresa que la primera agressió s'ha produït a la plaça de l'Hospital, a Sant Andreu. No era de la plaça Gispert? No, no. Els ha, ja. ha fet totes. Ha fet un corre de carrers, ai, on allò on... O sigui, <laughs> o sigui on se n'han adonat que el tio estava repartint i l'han començat a perseguir la policia era a la plaça Gispert, però on ha començat a donar hòsties era a la plaça de l'Hospital. Mm. Home, ja, ha confinat... si has de donar hòsties a la plaça de l'Hospital jo ho Allà, tiro. i oi el tio sabia qui anava a buscar perquè ha colpejat contínuament un avi octogenari fins fer-lo caure a terra sense cap contacte anterior ni un comentari, ni una mirada perquè era davant seu i perquè li havien retirat la paga tan, tan, tan, tan, tan, tan. Mm. un aplauso Mira, em sap creu que li van una pallissa un senyor de 80 anys però s'hi ha de servir si totes les pallisses de senyors de 80 anys han de servir perquè riguin els de 20 no, Tien no. Un risa, tiene un punto de risa però tiene un punt de serio sí, sí, sí, sí. Que potser li ha trencat el fèmur oh, potser no, no, potser... El fèmur? El Després ha fet camí cap al carrer hospital Sobre Roca, plaça Major, Sant Miquel Plana de l'Hom, Vilanova i plaça Gispert colpejant i empenyent a tothom es trobar pel camí A cops de puig i de peu Ara ens en riem Però això d'aquí Cent no hi... anys, serà una festa. Oh, sí, professional. Muy profesional. Sí, això d'aquí uns dies serà festa major allà de sí, sí. Manresa. Un so... senyor que, que, sí, sí. No que no va sé. donar hòsties a tothom capilla pels carrers i la o gent no sé, va bé. O no se sé sap ni d'on ve, saps? Allò, hi ha un gegant d'aquests que té els braços d'aquests com el de Solsona i dius... <ríe> el gegant bo. Oh, vida, era un senyor... Bueno, no se sap però... Mm. Mm. Un burro que es pixava... No, tot, así, no? El gegant boig de Solsona doncs anava cops de punyent de peu amb tothom i agredint sense contemplacions. Que li eh, eh, sense contemplacions a qui li recriminava l'actitud, rotllo. Bim! Ah. Però per què em piques? Bim! Bim! Et queixes, pav! Clar, ja la tens. Pel camí diversos vianants han trucat al 112. Fins a la trucada final a la plaça Gispert, on la policia ha pogut entrar amb les patrulles i detenir-lo poc després. Que patrulles. també vaia huevos, eh? Si no hi podem anar amb cotxe, que vagi a donar hòsties pel sí. cas sí. sí. que han dit. Fins que se'ns acosti, sí. no? No hi podria anar a peu, eh, no? Quan estigui Clar. prop ja sortirem. Clar, sí, que... home. De... No, no... Necessitem la lletera, perquè tenen algú amagat o... Home, la coca. És... No ho sé. Però, eh, no sortim de la furgoneta, que fa molta calor. La... Mira que tenen armes, eh? Però les vaques ens fan por. Els homes que piquen ens fan por. Jo, Clar. de veritat, eh? Vaia... Ah. Bé, bueno, sí, pel camí diversos vianants han, perdó, això ja ho he llegit, han trucat el 112 fins a la plaça Gispert on han pogut entrar amb les patrulles i detenir-lo poc després 50 metres enllà l'agressor però continuava cridant això ho pagareu tots <ríe> tot estava tot i està envoltat de policies tot i que ha estat la policia local qui ha interceptat que l'ha interceptat no per evitar les agressions continuïssin han estat els Mossos qui ha, la, qui ha acabat practicant la detenció. El crimen és una placa i jo soy el remedio. Sí. <ríe> Clar, o sigui, és que aquí hi ha, aquí hi ha categories. <ríe> els, els Mossos o sigui... han fet els papers i els altres l han, l han... Els fan l'entrada espectacular allà grinyolant les rodes, fan el papeleo, però els que van allà detenir... Per ja. mi la idea és els, la policia local ha tallat els carrers i els Mossos s'han plantat allà a ten, a te, 30, l'han tirat a terra, li han cargat una tunda i li han dit vinga, a casa. Llavors, agents de la policia local contemplaven l'informe a la plaça Gispert agafant testimoni de l'última víctima, encara espantada, asseguda en una cadira del bar Pardal. Ojo, que et donguin una hòstia que te t'asseguis al bar, bar Pardal és divertit. Eh? A l'última, perquè com a mínim... Han estat cinc les trucades que hem rebut de diferents agressions durant tot el trajecte. Segurament en seran més, ja que agradia que a tothom que li passava per davant. No, no, sense discriminació, ni positiva, ni negativa, ni... No, no, no, no. Ni, ni, ni racisme ni homofòbia, pillarà a tothom per igual. El detingut, de poc més de 50 anys, a falta d'informació oficial, no ha ofert resistència als agents de l'autoritat més enllà de les amenaces que llançava sobre els vianants que havia aturat per xafardejar davant de la important presència policial. No, aquests no. Són, són els pitjors, aquests que fan... Llavors ve un altre i xoca amb el que sí. està mirant, que està vedant. Realment, sense oferir resistència, estava buscant el todo incluidor, eh? Allà, gimnàs, sauna... Home, recina... re resistència sí, sí. no va... A la policia no li va oferir resistència, però a la gent que passejava pel carrer... aquell senyor que... de 80 aquest anys que peatge, li van donar una tunda... Aquest és el peatge que havia d'oferir per entrar al todo incluidor. Per anar l l sí... Jo penso ah. que no, jo penso que va saltar un fusible sí. pels aires i no rumiava gaire. Sí, jo penso que sí. Va saltar el fusible i Aquestes va dir... Aquestes sí, coses passen. Uh... dit, lo pagareis para, para no, todos? Lo pagareis no pega... to... Perquè pagareu vosaltres la manutenció? La, mos... sí, sí, és la quota de la, de, la, de la piscina m'ho pagareu? No va haver psicòlogo que te cure. No. no, no, no, aquest senyor li ha saltat un dels fusibles que tenia, se li ha patat la connexió i... i... I ja està, ja ha sortit del carrer. A mi em retirat la paga? Mm. Està perfecta, però aquí pillarà tot Cristo. Sí, no, no, hi haurà pau social. Sí, ja sí. no, no. Oh, no va haver psicòlogo que te cure. No, no. Se m'ha escapat, se m'ha escapat. Torni, torni. Doncs, durant el seu camí ha comès com a mínim 5 agressions violentes amb acarneixament. Quan diem acarneixament vol dir, bueno, el senyor en de 80 sisanya. anys. Però pel que han comentat els testimonis que l'han anat empaitant, és que clar, la, la gent a darrere com si fos un passacarrés, per, per això et dic que sí, d'aquí uns anys serà una festa. Sí, sí, sí, està cantada. Eh? Si ho a fer l'any a... que bé el mateix dia, clar. ja està, s'instaure segur. Eh? L'han anat empaitant, entre empentes i cops de puny, sense motiu hauria agredit unes dotzenes de persones, han confirmat. I llavors en diuen Patum. No, ser que sí. serà el ser pagues una dotzena de persones que l'única culpa que tenien era haver coincidit amb ell en el camí mentre es passejaven. I ara, com que estimem molt a la gent de Nació Digital, mostra el teu compromís amb Nació Digital, fes subscriptor per 60 euros la... I no em bloquegi, ha, ha, i no em bloquegi. Que ja t'ha patat en tu i estàs fent servir el meu telèfon no, perquè t'ha empatat. No? no els provoquis més, que no podrem llegir Nació Digital. Però no. vols suscriptors, home, que són boníssims. Si us agrada riure... Són els nostres guionistes. Podeu, eh, sempre trobareu alguna cosa bona. Sí. Sempre recomanem la part d'Osona i Olot. Sí. Osona i Olot. I, i a vegades sorprèn. Algun... Garrotxa, eh? Sí, Garrotxa. Sí, sí. A topem Nació Digital. Uh, Tres periodistes. Fans de la comèdia. El stream, idol, streaming. Ai, del streaming. Això, Va, som-hi, a l'última Bueno, l'última ja ho veurem o sigui, tu. Diu que Una empresa espanyola les da seus empleados 30 minuts al dia per masturbar-se Currículums, currículums La volies parir tant si sí com no, és no ara. Em, em sembla increïble, tio Jo havia de demanar permís per dormir 5 minuts Després del dinar I, i aquesta gent, no, no, agafa't mitja horeta ah, Mit, Mitja hora, eh Minchora. hora sí, sí. és una no bona paga, eh? No, exacte, exacte. O sigui, tens temps de, hostia. Si sí, tens temps per, parir... de... ah, pues sí. fer una siesta, sí. estava, <ríe> estava pensant en sí. això, sí. Però llavors, clar, què té tot de compartiments, perquè clar, ha ah. sí. una sala com, sí, Clara, clar, que clau preocup... compartiments i que només fos el temps per la paga, no? Que tens allà. allà perquè estàs molt cansat i vols dormir i entra el jefe, e, no te la estás pelando, eh? Esto és per ferse pajas. Venga a dormir a dormir a tu casa." Ah, oh, però la sala conjunta també molaria, eh? Tot deu cartar a palles per allà, saps? A no, la mateixa sala, saps? <laughs> també, també, <laughs> també, també. Diu que... Incòmode de treballar per la tarda, també t'he de dir, però... <laughs> també. Però llavors tampoc ja no necessites cap vídeo ni res, perquè vas sentint el del costat, allà amb ah. la paret aquella tan prima, vas sentint el sorollet i ja està. Encara que cartaria amb la primera pèl. <laughs> Segueixo. Diu que el món laboral està canviant a una velocitat de vèrtic i que la pandèmia del Covid ha... ha... Uh, ha ampesa moltes uh, companyies a implantar el teletraball mentre que d'altres organitzacions han optat per concedir permisos que adapten el nou estil de vida als seus empleats. Cuidat, per és un ah, tenir informàtics que havia fet uns 20 minuts per que. Eh, ah, Clara que, clar que sí. hi ha algunes allà uh, en de algunes empreses que ho han fet una mica de delirant com la empresa Lust Last Films. I d'aquí un rato us diré de, de què és l'empresa. Tinc una lleugera intuïció Home, de què es dediquen. Sí. Sí. Pues la, la, la jefa es diu no Erika Last. Potser és obligatòria, llavors, perquè, no. clar, si estàs tot el dia la teva jornada laboral veient això, potser sí que necessites ah, descarregar. De solo. Quan, quan, quan, quan et dius, <laughs> clar, quan et Som dius lujúria de cognom, com l'Erica Last, que, last, last, que last. vol dir... Vol dir... Lujúria. No, Last, Lost, Lost. Sí, sí. Era... Lust, Lust per mm. tu. El teu anglès és Lust. Així és loser, loser. Sí. Diu que la idea va sorgir el maig amb motiu del mes de la masturbació. Senyores uh, i senyors, uh, uh. Maig. resulta maig, que és dit març. Cada can? maig, maig. Maig. Hòstia, mola, eh, perquè no, no, és, ca... un, no és un dia no és un dia, internacional és el mes. No, i que, i pot seguir a maig, com el, si els el altres maig, no ho fossin. Al maig cada dia Ricardo Raç, és que <vull> <laughs> maig cada dia un raig Ostia santa que. Podebre <laughs> aquí, eh? Que gràfic, que gràfic. Tachan. Eh, diu que que, que per més de 30 minuts diaris per masturbar-se, eh, diu que va habilitar un espai especial perquè els treballadors se alivien durant la jornada laboral. No voldràs, no voldràs anar veuràs nadin en aquell espai, a ja tu dir ara. No, no, no. Ja et dic jo que no et menges ni a, migdiada, allà, eh? ni a fer la migdiada perquè, hostia. No, no perquè et quedes allà enganxat no en surt mai més. Sí, sí. A veure, què més? No sé, de moment... I si fes guarros, els meus preferits, eh? de no de sap de greu. De moment tot molt bé. Ho sento molt, però són els meus preferits. Que Perquè es veu que aquesta tal Erika Last... És Lust, que no cada cop que sento el seu nom... És que... Diu que és una productora de cine per Dulcs. Vaja. Molt, molt coneguda pel porno, el porno feminista. És, disc... ah, és que ara dius aquesta tal... Però sí, és l'Erika Last. L'Erika Last. És famosa. Ah, és Home. famosa. És famosa. Fa continguts de qualitat. És no de aquestes merdes del Pornhub. És una famosa de les paquilles. De, de pseudo viola, bueno, com, com la... Saps? Aquesta dona fa continguts Ep, de qualitat. Ep, cultura de les paquilles, avui. Clar, a veure. No, no, té... té. Ri és, millor que és, és, és millor que X-Hamsters, no? Ho estàs dient. X-Hamsters o Eric Alast? X-Hamsters. Diu, diu que aquesta dona es va adonar que durant la pandèmia del Covid-19 eh que els seus, els seus treballadors començaven a estar una mica estressats. Que, que treballaven com amb menys energia. Però, I llavors se li va acudir doncs, que es fessin una palla, així es recobren energies. Però això és com explotació laboral, en aquest cas. Home, depèn de si t'obliguen o no. És un clar, permís, és... tu te l'agafes o no te l'agafes. Ja. La meva pregunta és, ho puc convalidar per dies de vacances? Exacte, exacte. No. ara, ara, ara. Sí, no, cada 30 minuts... Com el del permís de lactància que es pot compactar, o, no? O el divendres em puc fer una palla molt llarga. I, i, i, ho, i ho fem tots en grup? O si sigui, ens agafem els mateixos 30 minuts tots i... i, i clar, o... És a l'hora. I si ho fem tu i jo, ens podem agafar Allò. una hora? Llavors no, no comptaria com la masturbació, llavors. Eh... Home, si jo l'hi faig ell, el fa a ell i fa mi... És bueno, palla sí. igual, eh? No, però és mitja hora cada un. Ha de ser la mateixa mitja hora. Bueno, i tant, clar. Sí. No, Ens posaríem d'acord amb el Joan, eh. S'ha de, de fer un sindicat, s'ha de fer un sindicat. Eh? S'ha de fer un sindicat. Però eh? eh? eh? no ho hem de proposar iniciativa i a la pe d'aquelles perquè entra a l'Estatut dels treballadors. Jo proposaré la gent del paro. Jo l'OGT. Jo ofereixo la meva esquerra per fer falles a tothom perquè és er és alguna És com si tu fes un extraterrestre, sabes? de com raro. Per la gent que tingui filiar raros. No. També faig exàmens de pròstata, però això ja és una altra. Uh, un preu. Al final sí que la parcial. Tenim temps de fer-ne una altra. Quina hora passarem? 46, més el que hem de tallar, 46. menys el que hem de tallar, estem ah, a uns 40 anem, i alguna cosa. Vale, anem a buscar la notícia aquesta. De... Això quina la l'església o la de la... No, la, dos policis lladres la la No, perquè Joan ha fet la dels de... no s'ha no fet la de també l la hi han dues. Eh? Jo, faria, do... jo faria la de la Sembla broma. No? Polis, sí. Sí? Sí, no? A mí marado, entonces tú, no sé un és, és l'església que... i l'altra són els policis aquí... aquí. no tinc problemes per abonar-me. arma. No saps quin és? La? La és igual, quina. ja m'ho trobaré. Quina? Ja m'ho trobaré. Però sí, sí, que Sí. Ni s'u. Diguin. Troque's-se, senhor. Troque'n-se tots. avui. No, però n'hi estàs abusant, eh? Vols, fer es, vols ser que es converteix en falques? Era, eh, era un indirecte perquè et fessis un no, parell de ratlles ah, més. Ah sí, ja no he de llegir que, més jo. Ja ara, no. estava, ara venga! És sí, ja okay. sí, sí, sí, una joventut sana, dinàmica... Eh. Ves, eh? Vete a correr por el monte. Jo no et, ja et vaig a pisar va grave que silenci és. Vale, ja la tinc. Vinga va. El crimen és una placa i jo sóc el remedio. Perdó, perdó. S'ha colposat ens ha penjat el tècnic, reinicia. <ríe> Tenta, ten, ten, ten, ten. sembla. Ja sembla molt de riig. Oh, oh, oh. Se'hacen passar per ladrones i amenacen un vigilante. La broma de mal gusto de dos policia locals. Ole. Los Ojo, Benvinguts a Misteris. Sí. Los malos contra los malos. Ojo, eh? eh? Els dos policies locals fent... La, la brometa, eh? La brometa que costa una vida, eh? Devemos fer un carajillo i fàmol un xist. Un juzgado de granollers... De granollers. Granollers. La R és muda. Granollers. No, no, en castellà no. A mi, a mi. Ha condenado a dos policies locals de San Antonio de Vilamallor... Que, que jo ho diré així, posa Sant Antoni de Mila Major la notícia, però jo... Jo pensé... sí, no de... eh? <risa> la voy a traducir como lo haría Franco <risa> del Vallès Oriental. A un any i tres meses de prisión per amenazar a un vigilante de seguridad privada i los agentes se hicieron passar per ladrones i simularon lo que lo apuntaven con un arma. Només un any i, i, i tres mesos i a mi em demanaven 4 anys per 13 grams de, de... Va, que va. Home, la, la policia, però tu no local. Ah, no. Va, ah, va, clar, clar, principi clar. de, de coanimidad, se'n diu. Mm. Li pots dir xins o oh, policia. Una broma de mal gusto. Según la sentència a la que ha tenido acceso SER Catalunya, los acusados, J -M a r y J.D.B., o sea, José María, jo A.R. Y Juan David. Y, y José, D.B., agentes internos de la policía local de este municipio, la medianoche de 4 a 5 de noviembre de 2018, eso es vell de collón. 2018, ¿eh? Sí. <ríe> Hostia santa. Se disfrazaron de ladrones. Sí para acoquinar y causar temor coquinar. a la víctima. Acoquinar què és? Co... Perquè sona... Cuyo, sona... Es vale. sí. sona una altra cosa. Los coquinos... És sí. la, collon, la collonera. La protecció. A la víctima. Un hombre contratado como vigilante privado de la urbanització Can Miret. Can Mireto. <ríe> Can Mireto. Can Mireto. Can Mireto. Eso, de Sant Antonio de San Antonio de Milamallor. San Antonio de <ríe> Milamallor. Donde se habían producido una sèrie de robos en, en casas los últimos meses, a consecuencia de eso el vigilante ha estado más de un año y medio en tratamiento psicológico por estrés postraumático grave y ha tenido que dejar un trabajo por incapacidad permanente absoluta. A veure, això era una broma o és l'excusa que han donat perquè ells eren els lladres? Ara no els diuen que... El ah, atenció. Sí, aquesta no m'ho havia plantejat. Jo. Ah, jo ja sabeu que no, sóc de llum a la foscor. Oh, no, era em, era... Em, era... em sembla que, oh. que ho coneixien i era... Era, era... era un, oh, un a, Ara ho expliquen. Fue una broma de mal gusto que se les fue de las manos. És <laughs> molt difícil no riure, eh, davant d'aquestes situacions. Los agentes llamaron al vigilante para confirmar si trabajaba. Después... És <laughs> de es que seran policies, <laughs> però són uns catxondos, eh. Joder! Muy profesional. <laughs> Después se vistieron con ropa oscura y la cara tapada para hacerse pasar por ladrones por ninjas y perseguir a toda velocidad a la víctima, la cual se pensaba que le querían matar. A que si et presentes allà de blanc o de verd o saps? Vull... No, no cola, no cola. Encara, encara és pitjor. Eh? Atenció. És <ríe> es que, si, més susto. En dos ocasiones los agentes apuntaron al hombre con una porra extensible <ríe> Apuntar con una porra extensible. simulando que era un arma. <ríe> Sí, vamos a manegar, tio. Muy profesional. El vigilante pidió ajuda en casa d'un un mozo d'esquadra de la localitat, però sin èxit. Era el col·lega que, que li estava cargant la broma, no? Era el mateix. Però tenia diversitat visual, perquè, clar, una porra extensible... Però no. clar, per la nit, de lluny, tu corrent, cagat de por perquè et segueixen dos locs, clar, jo, jo també heuria pensat qualsevol cosa. Vingui sí, sí, a violar! Dos monjes. Però, clar, si tens uns amics que, que, que, que no controlen, que no coneixen, que no sap fins on s'ha d'arribar una broma, Sí, Perquè tu li pots fer una broma presentar-te allà que està treballant i fer-li u, uh, a cara descoberta i això, però quan ja et basteixes de negre amb el Passamuntanyes, amb, vas amb la porra extensible. Ja, quina i broma és aquesta? I ja estàs allà pensant, seran més amigos o no seran més amigos? És broma, és broma de policies i segurates. Tu agafes el llibre de xistos, policies i segurates. No sí, ja sabem com, com funciona el sistema. Ja sabem que els segurates són policies fracassats. Sí, doncs sí. pues mira, mira. s'escapen de les vaques i dels lladres. <laughs> El vigilante pidió ajuda a casa del mosso d'esquadra sin éxito, i després lo intentó en casa d'un policia municipal de Montcada i Reixac. No sé on era el poble ni fins on van córrer, està clar que se'ls va anar de les mans. I el tio coneixia les cases de tothom. Del mosso d'esquadra... O sigui, van a casa d'un mosso d'esquadra i el mosso d'esquadra li va fer Perquè trucar a la poli, no... A mi, jo no estic de servei. Tant per tant que el tinc aquí al costat, però vinga. Que et I el policia local aquest de Montcada i Reixac va dir... Cuando abrí la puerta, prácticamente no podía respirar. Solo repetía, me quieren matar, me quieren matar, recordó en el juicio. Ah, hi va haver judici? Home, esclar que hi que deu haver sortit ara no, el judici ha i va la notícia. És un detall que hi ha aquí, judici. Oh, sí, ha denunciat si vol, els seus amics. Si la... Ah, vale, bueno, perquè, i, hòstia, i, i santa. I amics que ho ser, que després d'això, jo, bueno... Home, ja, si però no, ho ho ho ho ho no ho ho sé, potser estava tot planejat, eh? Sí, també, per una llarga, sí, Total, per un any i tres mesos de presó... Se un favor a un amic. En esta, uh, en esta casa llamaron a la policia de Sant Joan de Sant Antoni de Vila Major, Sant Antoni, perdó. Uh, <ríe> de bien, a la casa del policia local. però poco se podia esperar, ya que los agentes lo tenien que ajudar, se estaba, que lo tenien que ajudar, se estaban sacando el disfarç de ladrón, pero se olvidaron de sacarte el buf negro que le tapava la cara. Ojo. <ríe> Está... ¡Aleluya, hermanos! A mí estaban de survey... Això és no, bé, bueno, nivell de retras és gros. Eh? Diuen que, que clar, que la gent a la policia que van trucar, pues, els idevies un alt telèfon. Ah. Estaven de guardia, estaven Imagina't, de servei, va. Estàs corrent, fugint de dos polis, truques a la poli i els i sona el mòbil a les polis que t'estan perseguint. Clar, clar. Hay dos ladrones perseguint a un senyor que de, de una urbanització que hace de segur. Ai, no me digas. Espera, jo que te pillo. Però què me comptes? Estemos aquí al lado, vamos en un moment. Això sentigo economia circular. Pues los dos acusados admitieron que habían sido ellos los que habían perseguido y atemorizado sin ninguna razón al vigilante. Dice la sentencia. Sin ninguna razón, puderemos pues burro. ¿eh? Diferentes versiones en el juicio. Ojo cara. Durante el transcurso del juicio celebrado en el ma en mayo los agentes de policía cambiaron de versión. Primero afirmaron que no pretendían atemorizar a la víctima, sino que querían hacer vigilancias conjuntas. <risa> vestidos de paisano para pasar inadvertidos a un bu a la cara eh? sí, pasar inadvertido sí, sí. Sin, sin embargo el magistrado Daniel Almería que no es tonto ¿no? Bueno, bueno. del penal 2 de granollés no los creyó no son no son fiables ni verosímiles dijo porque resulta incongruente que circularen en seu vehicle particular con dos bufs tapándose íntegramente la cabeza. Aquests eren els lladres i que a més a més ho feien quan estaven de servei per tenir coartada. Però vols dir, No, era un xí. Sí, tu dius que anaven a robar de veritat. Home, tant amics no eren si els ha denunciat. Vale Que és una broma de mal gust però per portar a judici Home, els teus a mi, a amis, a mi em fas no, això i m'ho fa la meva mare jo, i la denúncia. Jo, jo penso que no eren amics de l'ànim, que eren coneguts com a Madero i Segurata, què et vull dir? Allò, ja està en el gremi... Eh. T'has vist a camps de tira... Sí, no? Que no quadra, que són els lladres. Quan veus el teu col·lega cridar com, com un histèric i fugir, pares la broma, però no la van parar. No. Bueno, fins a Montcada i Reixac el van tindre corrent. <ríe> exacte, exacte. Per dir. això, que quin, quin sentit I té? I per és l'excusa algú... que han posat, que era una broma. No, no, jo persegueixo i... algú fins a Gironella. No, no, estic fent vigilància comunal. Comunal a Gironella. <ríe> el jutge va dir, el jutge diu... A mi entender, los hechos no son solo una broma exacrable bajo todos los puntos de vista, con efectos devastadores en la víctima, sino que además constituyen un delito de amenazas. Los autores eran policías en aquel momento con reproche adicional que eso. Con el reproche adicional que eso. Sin duda tiene que comportar los agentes de policía se enfrentan a una pena de prisión y a pagar una indemnización de 48.281 euros a la víctima por lesiones psíquicas que lo han llevado incluso a intentar suicidarse. Mira, imagínate, puede acabar todo bien un segurat a mort ah, i dos policies al trullo. Això no, ja... Sí. I amb tant ha com perquè li donin 48.000 euros? No, però Crec no. que estic disposada a que m'espantin i que em 48.000 euros, eh? La, Home, eh? la veritat és que és un bon susto, el que has vant d'un Ja, ja, però 48.000 euros, tio. Actualmente, uno dels los condenados es policía local de Carcaixena en València El otro ha dejado la, la profesión y se ha mudado a Sevilla. El que no entenc és com a l'altre encara el corrent de policia local. Quines bromes deu fer aquest senyor? Perquè... Té puesta una bomba en la taquilla? Perquè tothom no sent fins que no has de mostrar el contrari. Però la policia també? Ah, so, bueno, clar, sobretot la policia. La policia. Quina innocència tan maca. Que encara sóc molt jove. Jo, ja, ja. Coses hòstia, molt pa, molt. és màgua de veure. L'altre se n'ha anat a Sevilla a ajuntar-se amb la manada. O... He pensat el mateix. Deu estar de funcionari de presons. Ah, sí. Així s'esconeix el, el territori quan entri. Policia... Funcionario de prisiones, llaman no, hoy no, al carcelero. I he de pixar. Oh. Vinguts al concurs de Ràdio Pinsenia. Què, què més... Un concurs. que hi ha més de l'estiu un concurs, tio? Hi havia els millors concursos quan jo era petit. Sí, sí, Home, no? com, Veure com gent pobre es matava per un Volkswagen Polo. Home, tio, i el puto Gran Prix. Ens en recordem del Gran Prix. El Gran Prix, el millor concurs de la història. Jo encara estic amb el saber i ganar, eh? Cada ja. dia, a Però quarts de quatre... En saber, saber i ganar. ganar, en saber i ganar. Sí. Uh, jo crec que és el més estiuenc de tot els concursos i com que estan estiuenc i avui de públic només tenim a la Nona i havíem decidit que el concurs serà pels, pels col·laboradors del programa. Així que avui pillaran el Juanito, el Niso i la Sílvia. I què hi ha més estiuenc que tajar-se sota el sol a les festes majors dels pobles. Vinga va. I avui el concurs va de que jo us proposaré unes festes, unes festes que es fan arreu del món i vosaltres m'heu de dir si són veritat o me les he inventat jo o són falses. I, I això jo en tiraré una llavors començarem el Joan dirà si és verdadera o és falsa després el Niço dirà si és verdadera o és falsa i després la Sílvia dirà si és verdadera o és falsa i llavors invertirem l'ordre per tant el Niço sempre pillarà perquè estarà al mig i i ja està. Vale, comença el concurs Vinga, va. a Burjassot al País Valencià. Hi ha una guerra de rates mortes. Uh, es reuneixen els veïns, es fan dos bandos i es tiren rates mortes. Fals. Nisó. Van eh, sí, ara fals. Veritat. És certa. Oh. És certa, eh. és certa, fa em sembla que vuit anys que no es fa ben ben rates mortes. Ah, a veure, però, això és el que he dit jo. Perquè avui en dia el de les rates mortes... Sí, però... Abans sí, abans no. És com el del ganso del País Basc, que s'hi val. Sí. Eliminat, Nis, ho he guanyat jo. L he, l he he he eh, fallaven, no, l'he clavat. Ho hem dit, que s'hi fallaven, ho hem dit. No, no, no. no. <laughs> hem guanyat. <laughs> hem guanyat. <laughs> jo no la sabia, eh. Sí, te l'ha xivetat, a la noia. No, no, l'he no, dit o no? He fet Sílvia. Es fa una processió de gent viva que se la fotona dins dels ataúds i se la passeja per tot el poble, eh, com si fossin morts ja eh, a Pontevedra. Sí. Jo. Sí. Bonito. No. És cert. Els carden a dintre els ataúds a la gent més gran de casa, o sigui, rotllo els avis, o a la gent que acaba o sigui, porque porque a, a la de néixer. Perquè fa quina vida que acaba de, gent, de, gent, de néixer. No, a la, la gent granels, a granel. A de... la gent que se li, dedica, que se li vol prosperitat total d'aquella casa en aquell moment, Se fot a dins d'un ataúd i se la passeja pel poble. <ríe> és, com si... és exactament l'associació que tinc, la prosperitat amb els ataúds. <ríe> sí, sí, sí. sí, sí top, Et, eh? Ets, com es diuen aquests negres, eh? -ai, no, molt, que tens una funerària. <ríe> <ríe> a mi ten molt Alemanya eh, es celebra la fira dels excrements Juanito fals. Nisso. Fals. Sílvia. Veritat. És fals. Eh... De una, <laughs> Deixa'm dir que, que els meus pronòstics està enquadrant, eh? De moment l'únic certa cosa sobre les festes és el Nis. <ríe> no, n'ha <no>. no, no, <ríe> fallat una, eh? També. No, no, he dit exactament el que era. Que era que abans es feia i que actualment no. Sí, Però a rates... És mig punt. És, sí, sí. és que això, clar... Molt... Sílvia. El Zipotegato de Tarazona, a Aragó. Eh, que torni, torni. El és una Zipotegato és una festa que es fa a Tarazona, a Aragó, i tiren tomàquets a un arlequí que el vesteixen d'arlequí i li tiren tomàquets durant, eh, per tots els carrers del poble. Tomàquets, verdures... Veritat. Veritat. Fals. És veritat. Sí, I, ser, I és un festival, eh? I és un festival. És un festival, eh? Això, eh? No, no és qüestió de cinc minuts, no, es passen tota la setmana. Han encertat el Niso i la Sílvia. Un mini punt. El bon destaque, eh, és una tarda en què al poble, poble de Wolfe, al nord de Berlín, es poden resoldre els conflictes a baralles a la plaça del poble. O sigui, si tu tens un conflicte amb el veí... Això on? Eh, Wolf Wolfe, on? El, és un poble del nord de Berlín. Eh, tu tens un problema amb el veí que t'ha robat les gallines o t'ha matat una gallina, Uh, pots esperar durant denunciar-lo o esperar durant tot l'any i poder-te donar d'hòsties amb ell legalment a la plaça. Vale. Veritat. Sí. Juanito diu que és cert. Cert. I diu que és cert. Cert. És fals. <laughs> Com ens ha agafat ara. Aquesta festa no la tenia controlada allà a Alemanya. No. Què pensàveu? Que era una purga? No. Hi, ha un lloc... bueno, així, no. hi ha un lloc a Mongòlia, hi ha un poble a Mongòlia, que es fa algú semblant. És que em sonava Però eh? s'en fa una i la, de, la decideix el poble, Rollo, el conflicte més gran que hi ha hgut ah, vale. I, i és Rollo, eh, aquest senyor m'ha matat la filla, ho resolga cops de punt. No, no és m'ha robat les gallines, no és. Que senyor m'ha matat bueno, la filla. sí, sí, sí, sí. Que m'ha matat fins que em mato. Perquè m'ha matat la filla o patro hòsties i s'ha arreglat? Quin punt de justícia el, tenim? El primer que caigui, perquè jo mato la filla de l'aveí i em deixo quedar una hòstia i dic... En vale". principi és una festa i quan un queda saciat s'abracen i els veus s'abracen i hi ha un carinyo de l'hòstia oh, Home, si t'han matat surto, surt... la filla jo crec que l'únic carinyo pot ser quan has matat el que t'ha la filla uh, Em sembla que no baixis, perquè aquesta gent té una altra surt, cultura i greu... s'ha de respectar jo Em sap greu, però he de marxar He d'anar oh, a matar la filla Els fills d'uns quants... Bé, bueno, doncs farem un recompte. Hi ha, hi ha com un, un doble empat. Ha guanyat a... la Silvia del Nisso. Sí, exacte. Hi ha un doble empat. Hauríem de fer un desempat. I el que farem és tirar un ganivet a terra. A veure quin peu es clava. Repartim primer... el premi, Nisso. No hi ha premi. No, o sigui, queda, no hi, si ens no... si, si, si queda casa, el tornem a no ficar a la cassola perquè per al pròxim programa. De fet, és la millor definició del concurs de les notícies. Eh, els col·laboradors empaten. Tot queda a casa. I punto. Primer els de casa! Així sí, que aquí al summer time de les notícies. Ponteixem amb lo millor del programa coses que no canvien mai. El Cultura Punk. Sí, volia fer alguna cosa diferent per l'estiu però no, serà com sempre. Cultura Punk. No era aquest. Era aquest. M'ha agradat l'altre. CULTURA PUNC Avui, al CULTURA PUNC ens fregirem amb Berurier Nour o Noir, on. Nour el disc el disc Joieux Merdié Fa les notícies en castellà, els discos en francès jo ja, Poligolata. és que després sóc jo el botifler Les cançons, salut, a tatuà i viva la I fins aquí les notícies. I una abraçada. Bé, sí, gaudiu de la música. Jan ja Marc Rotllant. Divertant no, perquè al final l hauran de pagar. A cobrar. Oh mon frère, salut à toi peuple Khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit Indien, salut à toi PUNK IRLIN, salut à toi rebelle salut à toi le dissident, salut à toi le chien salut à toi le p'tit malien, salut à toi le Mohican, salut à toi peuple gitant. Salut à toi l'Ethiopian Salut à toi le Tchadien Salut à vous les partisans Salut à toi Chohy Alman Salut à toi le Vietnamiens Salut à toi le Cambogiens Salut à toi le Japonais Salut à toi le Thaïlandais Salut à toi le Laotien Salut à toi le Coréen Salut à toi le Polonais Salut à toi l'Irlandais Salut à toi le Europeuer Salut à toi le Mongholien Salut à toi le Hollandais Salut à toi le Portugal Salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain Salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais Salut à toi le Philippines, salut à toi le Jamaïcain Salut à toi le Guyanais salut Salut à toi le togolais, salut à toi le salut à toi le bois salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi là au salut à toi portoricain, salut à toi là au volta, salut à toi le nigérien, salut à toi le gabonais, salut à toi le chetimi, salut à toi Che Guevara, salut aux comités de soldats, salut à tous les amélib, salut à tous les sapate, salut à toi là Bertagar, salut Salut à la banda, salut à toi le peuple anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le liberia, salut à toi le Sri salut à toi le sardiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi le boit des malades, salut le pécat du salut à toi le chateau salut à toi peuple canade, salut à toi le tchécosnovak, salut à tout. Salut à toi qui est que beau, salut à toi j'en ma cache, salut à toi rockstar, salut à toi DJ violon, salut à toi é costa, salut à toi dog guy us, salut à toi salvador, salut à toi monotari, salut à chinois, salut à toi zairoa, salut à toi l'espagnol, salut à toi ravachon, salut à toi dogo droit, salut Salut yo, salut à toi la bastirrie, salut à Noël et à Thierry, salut à toi phénomène, salut à tous les Camowatch, salut à Tu s'agafes fort, no passa res. Ni puta espanya. Alors qu'à fer leur, café, leur sauter la marate et un vieux de chinois se pétrole le minois le froid tu la prière tu n'as plus d'aliment la la la la la la la la la la la del mordant, désir à bien en flamme corps de l'oncle ça, des sauteurs savent de d'un grand feu, un ton de bioma ça pour paradis, les pompiers en mars la grève aujourd'hui, il y a notre part c'est la fête de l'fou, il y a notre partout, il vient de tout Vives les fous En vive, en feu En vive, en feu